Zei urteko ibilbidea darama rap munduan eta bigarren lana digitalki ateradu momentuz hando ken izen artistikoarekin ezagun den Andoni Kakpantiek udararako espero du diska fisikoa ateratzea maksimom deitzen da bere lan berriena eta honi buruz, mintzatu gara Andoni Kakpantiarekin. Uh, ba Amaboz kantu, uh, diska hori da diska bat, uh, uh, Uh, um aux <laughs> um, en dibatten force euh euh ne deviens euh quatre vidéo que ta lagunaek inegin ditou dan à la usac 11 en progression de petit bon en suite détendu genezak e Hm bai bat um, Lena c'est Nora de l'époque de Eisenzen et à mm. San Diego etika bat uh, sistemari buruz eta oliguzia, behar uh, hor uh, gauza desberdin bat da eta gehiago uh, ener energia desberdin bat, ez Tituluak, kantuen tituluak ikusita, eh, ikusten dazko, eh, barne begirako kantuak direla, bixate, ba, evoluzio baten eh, isla izan daitekena, zure pertsonarena? Ba, Ipiskabat eta ere, uh, Arki pixka bat ekarri dut nire uh, burusikan, uh, mm -hmm. tematikak eta oligoziak ikusiz uh, uh, abada aldak eta ahondi bat uh, behiratzen dut alalik eta entzutan dut alalik uh, ere. Eh? Kantuak frantxezez dira, baina bada bat euskaraz saltoak deitzen dena konta eguz upiskate kantuaren ondik norakoa e gantworld puis qu'àtte be parcours guitare il il gilouberinabras avoir joannis acheté acheté le coup éternel il était là auakin était et qu'a acheté rare carte éternel était à initial ici qu'a acheté renvilles et à il y ba, a une coupe kiroubatilla est un va va déjà balorea qui avait les zaba carique landi rocha est un va déjà egasco egasco gausa qui a atteint dilenak ovendides est un olive qui va dans une zermaiten dutana, portan. Zer saltoak izeneko kantua hor da, baina izan duzun bezala kantu askoz gehio ere badira argizpiak erakusten dituztenak eta amaboz dira horotara kolaboraziorik ere izan duzu beste musikariekin ere partekatu duzu zure gana? Bai, total débat devait se dena allez allez Rick et ta talde alan mushkaliak et industrie et a une fur quoi emengo rapero uh, asko uh, todire tren krabatzeko uh, hain uh, testuak. E, Andoni esker mila, zure lana hemen euskali uratietan plazaratzea gatik eta laiztara ertesan goizut. Bile euskera egin zuri. Eze paitu sobera, ikustnik, egiten tut doblea, neoren zatxalbuni, lanzen dut ordenean, entren atzeko, badut, zikin beharra, ekartzeko biskotsa, da hartzeko indara, mundu osoa, zehaztu nahi dut. Behar basure egian ikusiko zaitut Arkitekturak begiratzen ikusten nauzu Edo zen gauza gainditzea nahiarekin Zeruan nahi zelarik, edo salbus Obera fite pasatzen da usaiarekin Lagunekin ibiltzea obedak iroluntan Hainitzaik ez dute denbora ukan Didaraira joan dira, pero da udan Xalto haundiak eginez noamugan Chalte toi, egina in sichenndut fort, apa, koitzig khenatzen welt duraka ans den zato nur ein diner, nei baususatogau, ich dusche de sabon et assai la den, chalte toi, egina in sichenndut fort, apa, koitzig khenatzen welt duraka ans den ban den